Блідий, ледве помітний стовп полярного сяйва мінився над північним небосхилом. Темна, зледеніла крихітка, якою виглядав пароплав, стояла, не ворушачись. Тишу безмежних рівнин намагалась порушити купка людей, цих незрівнянно малих істот, що наче мікроскопічна комашня, роїлись біля борту. А в далечині, білий берег острова місячної ночі, чорнів урвищами скель. Тьопа і Павлюк вдивлялися туди жадібними очима і, здавалося, запалювались однаковим бажанням, бо за хвилину обернулися до штурмана і сказали одне й те ж, хоч і різними словами. Отто Рудольфовичу, той острів зовсім близько. б дізнатися, що там. Товаришу капітане, дозвольте майнути туди на розвідку. Всі моряки повернулись обличчям до штурмана. Кар відповів не зразу. Він дивився на острів і наче зважував можливість дійти до нього, а може намагався вгадати, що саме можна знайти за тими скелями. Тисну руку вам, товариші, у відповідь на ваше бажання і вашу пропозицію. Думаю, це можна зробити при місячному світлі і слід поспішити. Тут, мабуть, не більше як миля. Хто хоче зараз вирушити в розвідку, підійміть руки. Одинадцять рук піднялося вгору, бо Стьопа підняв обидві. Тоді я призначаю, сказав Кар, кращих лижників, вершомета, павлюка та стюпу. А мене? Випростуючись, спитав гідролог. Голосний сміх зустрів цю заяву, бо всі пригадали, що під час змагання він лишився без премії. Не сміявся лише Кар. Він почекав, поки перестали сміятися і серйозно промовив. Я не вважаю вас за кращого лижника, але сподіваюся, що троє кращих навчать вас, тому що до цієї експедиції слід включити ще наукову частину, приєднуйтесь. Зраділий гідролог одразу став оголошувати, що треба взяти в експедицію. Фотоапарат, бінокль, компас, анероїд, психрометр, крокомір, рушниці, сухарів, ведмежу шинку, нерп'ячого сала, перебував гідролога Вершомет. Та нарешті договорились. Кар наказав у дорозі пробути не більше, як три години. Годинник за пари показував 23-ю годину, коли експедиція вирушила в напрямі до берега. Виряджаючи їх, Кар заборонив будь-кому, хоч би на яку відстань від пароплава, супроводити експедицію. Захопитись? то хто зна куди забіжете?» – відповів він, на просьбу дозволити пробігти кілька сот метрів із товаришами. Начальником розвідувальної партії – Кар призначив запару, а на головного провідника вершомета. Мисливець захопив собою кишеньковий компас і вивірив напрямок від пароплава на острів. Нарешті рушили. Перших кілька хвилин іти було легко. Велетенська крижина, що всередину її вмерзлах так, мала майже рівну, як на ставку поверхню. Стелена сніговим настилом, вона утворювала прекрасний шлях. Та далі, коли перейшли цю крижину, потрапили відразу в тороси. Уламки крижин стирчали навколо ніби хвилі, що раптом замерзли під час шторму. Тороси доводилося здебільшого обминати. Часами ж лижники змушені були лізти через них. Що ближче підходили до берега, то менш помітним, ніж кригою, ставав пароплав. Трохи згодом не можна вже було розрізнити щогли, димар, кормуй бак. Натомість над крижаною поверхнею чорніла пляма. «Не натрапити б нам на ополонку», – мовив Запара, спускаючись з невисокої крижаної скелі, що через неї довелося перелазити, бо вона на кілька сот метрів загородила шлях. «Хіба за такого морозу можна думати про ополонку?» – здивувався Юнга. «О, це зовсім не дивно, що в Полярному морі навіть під час найлютіших морозів є тріщиної ополонки», – відказав Запара. Це довело спостереження багатьох видатних мандрівників по Арктиці. Та ми можемо спитати вершомета. Скажи, мисливче, ти знаєш криги? Чи трапляються навіть у великі морози тріщини та ополунки в полярних морях? Вершомет, що чув їхню розмову, відповів, звертаючись до запари. Степан Хлопчицько молодий. У полярних людях він не бував, а побуває тут, то дивуватись не буде». «Відкриту воду серед криги мені самому доводилося зустрічати в просто такі шалені морози».